A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Jó estét kívánok, ez itt a Postmodem antivírus című műsor. Az otthonunkból jelentkezünk, idén tavasz óta, hiszen a pandémia erre kényszerített bennünket. Bemutatom a ma esti asztaltársaságot. Itt van velünk végre újra, Bódi Zoltán, a netnyelvész. Szia Zoli, jó estét kívánok! Vírusmentes jó estét mindenkinek. Ha, ha, köszönjük, és neked is ezt kívánjuk. És itt van Justin Viktor újságíró barátunk. Szia Viktor! Sziasztok, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat az Annáktól, a szavérokig mindenkinek. Ó, mindenki esti. így fölkészült a beköszönéssel. Itt van még velünk Rész Betyár Gábor és az adás rendezője, aki a mai műsorra is állatos videókkal készült, állatos robotos videókkal, de ezt majd csak a műsor végén fogjuk megmutatni. És ezen kívül hát a kvantum számítástechnikának vannak fejleményei, erről beszámolunk, meg mindjárt mutatunk valami nagyon érdekes új kütyüt. Fiatalember így sétál bele a jövőbe, lila haja, ezt nem kell átvenni. Viszont látjuk, hogy a csuklóján van egy érdekes kutyú, a hölgynek is ugyanilyen, csak más színű. Futás közben, sétak közben, társasági életmód közben is használható, olyan, mintha valamit szkennelne ezzel a géppel. Hát ez egy fényképezőgép. Ezt lehet tudni róla. Brisztcam, tehát csuklóra erősíthető kameráról van szó. A jövő megérkezett, legalábbis az alkotók szerint. Az a kérdés, hogy ezzel a két kamerával, ami be van építve ebbe az eszközbe, mit lehet kezdeni, mire jó ez, ti mire használnátok? Zoli? Azon gondolkodom hogy hogy nézem ezt a videót, hogy hogy látom, hogy mit veszek ezzel a kamerával. Tehát ha nincs neki visszajelzője, vagy kijelzője, vagy hogy mondjátok ti fotósok? Mondod, keresője. Kiejelző. Abszolút, kereső, ez az. Akkor, akkor egyszerűen nem tudom, hogy mit vesz. <gül> hát ez egy kis nem. óra számlap szerintem, azért oda valamit vissza kéne jeleznie, Aha. meg én úgy tudom, hogy alapvetően az okos okostelefonnal összeköttetésben van ez a kütyű, tehát elküldi az adatokat a telefonnak a képernyőjére. De jogos, Na, amit kérdezel. értelme? Nézd, csak itt mutatja ez a videó, hogy szétszedjük. Az a picike kis Igen. darabka, ez maga a kütyű. Aha. Ez is kis fél igen. kifli, vagy fél alakú, és vissza is rakja, és ettől olyan bumszli formájú, hát kicsit vastagabbá teszi a csuklót. Hát most igazából nem ez az érdekes, hanem ha elő kell venni hozzá a telefonomat, hogy lássam, hogy mit vesz, akkor teljesen értelmetlen, ugye? Ha pedig nem látom, hogy mit vesz egyáltalán, akkor megint teljesen értelmetlen. Ha az okostele, vagy az okos órának a kijelzőjén látom, hogy mit vesz, akkor már lehet értelme, és mondjuk olyan helyzetekben lehetne használni, ahol fontos az, hogy az embernek a keze szabad legyen. Tehát valahol valaki valamit szerel, vagy valamit éppen csinál, a kezei le vannak foglalva, és éppen nem hiányzik még az, hogy egy okostelefonnal is, egy jódrága okostelefonnal is ott bohockodjon a menet közben, majd kiesik-e a kezéből, vagy sem. Úgyhogy ilyen esetekben nagyon praktikus lehet. Na most a bejátszások pont nem erről szóltak, tehát bármelyik helyen lehetett volna rendes kamerával is videózni. Vagy fotózni. De, igen. Vagy fotózni, igen, de igazából ezeket a. Tehát most hirtelen ez jutott az eszembe, hogy ilyesmire uh -huh. lehetne használni. Viktor, te látsz valamilyen más felhasználási módot, vagy praktikumot ebben az eszközben? Hát, ahogy hallgatom, az Oli be, be is egy olyasmi, amire nem is gondoltam eddig, hogy ha például lehetne tök jó makettező DIY videókat, is csináld magad videókat, ilyen oktató videókat DIY! Dátomra. Hú, ezt dekódolnom kellett. Do it yourself rövidítése, Igen, ugye? Igen, csináld magad. Aha. Csináld magad. Azt tetszik benne, hogy én nagyon szeretem ezt a típusú uh, filmkészítést, vagy, vagy képrögzítést. Ugye ilyen a GoPro, amit fölraksz a sisakodra, és akkor ejtőernyőzöl, vagy mountain ozol vagy mainstream sportolsz, vagy, vagy csak sportolsz, és uh -huh. ilyen szubjektív kamera. Tök jó. Ezekkel érdekes, izgalmas uh, mozik általában szerintem. Sőt, már ilyen Hollywoodi nagy film is volt, ami, ami erre épített. Ezt a felvételt, uh, amit most látunk, ez például ezzel készült. Tehát nem is rossz Igen, a csak, képminőség. Uh, igen, csak hát ezt a GoPro-ról előtte, ezt a poént. Szóval, most ugye a csuklómon van, ahhoz tényleg valami specifikum kell, és mondom, ahogy a Zoli mondta, hogy manuális tevékenységet igénylő történetek. Például modellezés lehet ilyen klasszikusan, vagy, vagy akár nem is nem is tudom, horgolás, kötögetés, bármi, amit. De a, várjál! A, azzal ezért, a, bocs, Viktor, azért, azzal van egy kis baj, mert hogyha az ember, a, most gondolok bele, hát hogyha a kezemet használom, akkor a csuklómon a kamera pont nem olyan irányba fog állni, hogy lássa a tárgyat. Tehát akkor ez kizárólag csak olyan alkalmazásra jó, hogy amikor elővehetném a kamerámat, a telefonomat, amivel vagy a, a fényképezőgép, vagy a rendes kamerámat, csak nem akarom, mert praktikusabb, hogy itt van a karomon. Még mindig a kamera. GoPro vagy a, a Googlenek ez a szemüveg kamerája azt tetszett a legjobban most, nem csak azért, mert hogy magam is szemüveges vagyok, de hanem azért, mert de az azt látja, amit én. Oda néz, ahova én nézek. Sőt, még azt hiszem olyan is van, hogy figyeli, hogy hova nézek, és a, ugye az irányon belül még oda is néz azon belül a kamera. Szóval akkor Viktor szerinted kicsit a fejlesztők lemaradtak erről a hype-ról, fényképezőgépes hát, hullámról? Hát a piacokat. Most miből áll be rakni egy kamerát egy órába érted? És indítasz egy Kickstarter-t, összeszed 300 ezer dollárt, és gazdag emberként szállítod a kameraórákat, amik valamire biztos jog. Mozdulatban egyébként nagyon hasonlít a Star Trek-es, meg az ilyen science fiction filmekben látható mozdulatokra. Az mindig ilyen művészi szintre emelték a színészek, hogy az ilyen jövőben mutató eszközöket hogyan használják a filmbásznon. Hát most már tényleg ilyen értelemben megérkezett a jelenünkbe ez a fajta lehetőség is, hogy miképpen használunk ilyen high-tech cuccokat. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Beléptünk egy olyan helyre, ahol nagyon komoly kutatás zajlik, kvantum technikával foglalkoznak itt, mint ahogy egyébként Justin Viktor újságíró egyik fontos témaköre is a kvantumszámítógépek világa, amivel már foglalkozott itt a műsorunkban is, de most már azt lehet mondani, hogy a nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztek. El. De mihez, Justi Viktor? Igen, hát ugye az történt, az volt hír nemrég egy hete, hogy Kína is bezsákolta a kvantum kvantumfölényt. Mi ez a kvantumfölény? Nagy horderejű kifejezésnek hangzik, az is egyébként, de rém egyszerű. Ez az az állapot, amikor egy számítógép gyorsabbá válik, mint a hagyományos számítógépek. És ezt ugye tavaly a Google... Jelentette ebbe tavaly ősszel illetve kikerült egy, úgymond kikerült véletlenül egy egy papír, egy tudományos anyag, amit a sajtó felkapott, hogy elérték ezt a bizonyos kvantumfölényt, és akkor 200 másodperc alatt oldott meg a számítógépük egy olyan problémát, amihez a hagyományos számítógépeknek tízezer év kellett volna. Most a kínaiak ennél 10 szor nagyobb sebességet jelentettek most be, tehát ez még egyszer 10 szorosát ennek az amerikai eredménynek, ami azért nem egy lassú módszer. Azt hiszem hozzá kell szoknunk az ilyen szorzó számokhoz, hogy hirtelenjében fél évente lesz majd ilyen sokszorozódás, amikor áttörnek egy-egy műhelyben. A kínaiak számítógép egészen máshogy épül fel. Ugye itt közben láthattuk pár sematikus ábrán, hogy mi a kvantum számítógépeknek a lényege. Aki szeretne ezzel megismerkedni a mi weboldalunkon, illetve YouTube, illetve videos videóink között, megtalálja azt a korábbi beszélgetésünket Viktorral, ahol ezt elmagyarázjuk. De ezeken a képeken már láthatjuk a kínaiak kvantumszámítógépét, illetve a tudóst is, aki a csapatot vezeti. Végtelenül érdekes, ugyanis ez egy gyakorlatilag egy optikai rendszer. Optikák és tükrök beállításával és programozásával lehet beállítani. Ilyen formán nem is igazán összehasonlítható a, a, a két eredmény a Google-én meg a kínaiaké. Tehát az övékhez egy ilyen mechanikus Szobahőmérsékleten zajlik, ami végtelenül izgalmas. Ugye nem az egyetlen olyan kvantum számítógép megoldás, ami szobahőmérsékleten zajlik, hiszen ott vannak még a ritka földfémianokkal szennyezett szervetlen kristályok, ahol ahol szintén fotonszabdázással, bizonyos hibákban fotonszabdázással lehet kvantumszámítógépet építeni. Várj egy pillanat, egy kicsit és... lassítsunk le. Tehát ugye azért mondod a szobahőmérsékletet, mert a, az eddigi kvantumszámítógépekkel az volt a helyzet, hogy nagyon-nagyon le kellett hűteni. Tehát ilyen abszolút nulla fok környékére, és akkor hozott valami fajta teljesítményt, igaz? Én úgy fogalmaznám meg, hogy ami az általánosan ismert, vagy ami általánosan elterjedt a kvantum számítógépekről, az ez. Uh -huh. Hát azok a kvantum számítógépek, azok szilícium alapon dolgoznak elektronokkal, vagy atomokkal, és az abszolút nulla fok feletti egy tized fok alá kell őket hűteni, ahhoz, hogy, hogy működőképesek legyenek. És hát ez ugye elég, elég költséges, elég... Nagy berendezéseket igényel, szóval nem, nem ez lesz a jövő, ezt lehet tudni, és ezért minden olyan hír, ami szobahőmérsékleten, vagy ennél melegebb hőmérsékleten valósítja meg a, a kvantum műveleteket, az, az komoly figyelmet kap. Tehát akkor a kínaiak optikai kvantum számítógépe át tudja lépni ezt a problematikát? Át, át és bár nehézkes, és mechanikai uh, alapon, ugye tükrökkel, optikákkal, és fotonokkal dolgozik, de kanadaiak is fejlesztenek ugyanilyen rendszerű kvantumszámítógépeket, sőt, szolgáltatást is kínálnak működő prototípusokkal, online szolgáltatást, és ezek, ezek fejlesztés alatt álló rendszerek azt prognosztizálják a szakértői, hogy nagy jövő előtt állnak, tehát hogy ezek utolérhetik, beérhetik a, ezt az abszolút nulla környéki, szilícium alapú megoldás. De van egyébként még jó néhány. Tehát kvantum számítógépet ma már olyan 8-10 különböző módon tudunk építeni, és mindegyik gyökeresen eltér. Mindig olyan nagy lelkesedéssel beszélsz erről a témakörről. Az utóbbi időben mióta nem beszéltünk itt a műsorban a kvantum számítógépekről. Hallottál valamilyen felhasználást, ami igazán lázba vagy tűzbe hozza az embert? Hát ugye gyakorlatilag egy amerikai cég egy ilyen mainframe-szerű, egy nagy számítógép szerű működő kvantumszámítógép felhő alapú szolgáltatásait kezdte el kínálni pénzért. Tehát elindult az első kereskedelmi alapon kínált bárki által megvásárolható idejű kvantumszámítógép. Ezeket az említett szintén szobahőmérsékletű kristály, kristály alapú számítógépeket is nagy elánnal fejlesztik, tehát onnan is rendszeresen jönnek a különböző hírek, ezek a fotoncsapdázós megoldások, de készítenek speciális tranzisztorokkal kvantum számítógépet. Szóval inkább engem például most az, az fogott úgy meg, hogy nő a száma azoknak a, az egymástól gyökeresen eltérő megoldásoknak, ahogy képesek vagyunk a, a kvantummechanikához hozzányúlni, hozzáférni. Ez nagyon ez nagyon érdekes, biztos, hogy még bővülni fog a ezeknek a mennyisége is. A netnyelvésznek, bódizoltának a horizontjára felkerültek már a kvantum számítógépek? Mennyit hallasz ezekről az ügyekről, ezekről a fejlesztésekről? Hát keveset, keveset az az igazság, e, ami ebben magyarázandó az, hogy miért kvantum. Uh -huh. Elmagyaráznád hát valamelyik egy... műsorba? Hát utána kell nézni, mert szerűen nem tudom, ee, Viktorral fogok majd konzultálni, de boldogan. boldogan. Jaj, de jó. Lesz itt egy új szóbokor, ami a kvantum számítógépekről szól, meg hát ezt az egész témakörténel akkor végigbeszéljük, akkor egy kis szerkesztőségi megbeszélést hallottak a mi hallgatóink és nézőink. Visszatérve akkor, Viktor, ugye jól érzékelem, hogy itt a világban található számítógépes műhelyek versenyzését fogjuk végignézni a következő években. Abszolút igen, és uh, ugye kialakulóban van a kvantumpiac. Uh, várjuk, nagy, most már nagy uh, várakozásokkal várja ez a kvantumpiac, ez a nagy uh, nemzetközi piac, rengeteg pénze, iszonyatos pénzeket uh, tesznek a fejlesztésekbe a kvantum internetet. Tehát ugye a kvantum internet lesz az az internet, amiben a titkosítás ugye a mai uh, rálátásunkkal kvázi alapvető lesz, tehát nem lehet majd uh, úgymond közbenső hallgatózónak belépni például a mi beszélgetésünkbe, és lehallgatni bennünket. Ez a men in the middle, ez, ez azonnal megváltoztatja majd a beszélgetésünket, tehát ha én azt mondom, hogy kvantum, te azt fogod hallani, hogy narancs, most mondtam, hogy hülye példát, de hogy nem lehet majd feltörni feltörhetetlen titkosítás. Sok jönnek, de hát persze olyanok nincsenek, szóval majd biztos az is izgalmas lesz, hogy majd mégis hogyan oldják meg. Majd egy másik számítógéppen. Igen, valószínűleg. Valahogy megoldják, valahogy kitalálják. Na erről meg majd Artur barátunkkal kell majd konzultálni, hogy a biztonsági kapcsolatban világban kapcsolatban. hogyan jön be ez az egész kép. Köszönöm szépen, és akkor folytatjuk tovább. A digitális világ érdekes. Posztmodernok. 2020-as esztendő szerintem mindannyiunknak nagyon komolyan beleég a tudatába. Nagyon sok drámai dolog történt, például az, hogy mi is áttértünk itt a műsorban arra, hogy nem egy stúdióban készítjük a műsort, hanem otthonról jelentkezünk be az antivírus műsorokban. És van egy kifejezés, amit idén március óta használunk nagyon sokan, sok helyen, munkahelyeken, iskolában, itt ott ott a világban, itt Magyarországon, egy kifejezés, ami angol eredetű, a home office. Ezzel a kifejezéssel foglalkozom most Bódi Zoltánnal. Így van. Szedjük is szét a szószerkezetet. Erre ké kénytelen vagyok reagálni. Engem Reagálj. még hajjal. Igen. Mégpedig pedig igaz? Home igen, igen, otthoni munkavégzés során, így van. Na, Vagyis ez egy élethelyzet. Szétak. Ezt rögtön mondjuk azért, hogy a home office az egy élethelyzet. Ennek a hatására mi történt idén a világjárvány? Igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy az emberek otthonról dolgoznak. Aki megteheti, akinek olyan a munkája, és a környezete ezt lehetővé teszi, munkahelye, stb. Szedjük is szét a szó kapcsolatot, hogy home és office. Home, otthon, az office, az már egy kicsit érdekesebb, mert uh, lehet, hogy sokaknak elsőre a hivatal jut az eszébe, hivatal, hivatalos, de ez jelentheti a munkavégzést is, uh, sőt, szolgálat, szolgáltatást, tehát ez, ez uh -huh. mind benne van. Meg az irodát tehát, is jelenti. És az irodát is jelenti, uh -huh. így, van, így van. Tehát a munkavégzésnek a helyét, a munkavégzésnek a folyamatát is jelenti, és annak a módjait is uh, jelentheti. De ebben a helyzetben nyilván otthoni iroda, otthoni munkahely nagyjából így lehetne lefordítani a kifejezést. És azon gondolkodom csak, hogy miért terjed most ilyen elemi erővel el ez a kifejezés, hogy home office. Igen, ez az én, az én irodám. Igen, tehát miért, miért irodám, tehát a, a szobám, Tehát, hogy miért terjedt el ilyen elemi erővel most ebben az évben az, hogy, hogy, hogy home office? Hiszen azért korábban is voltak olyan helyzetek, amikor azt kértük, vagy azt kérték a, a munkáltatók, hogy otthonról dolgozzon valaki átmenetileg rövid, rövidebb, hosszabb időn keresztül. Ilyen mindig is volt, az én életemben is volt, amikor mit a munkahelyem költözött. És a munkám jellegétnél fogva, minden probléma nélkül tudom otthon isról is végezni a munkám. Tehát mm -hmm. írni, olvasni, elemezni, stb. otthon is tudok, nem csak az irodámban. Idén viszont az otthoni munkavégzés megszűnt, mint kifejezés, és átvette a helyét a home office. Egy pillanat alatt ugye mit hoz a világjárvány. Ez tulajdonképpen ennek, ennek szerintem nem csak az egészségügyi vonatkozásai nagyon jelentősek, ám a mi kultúránkra, általában az emberi kultúrára is szerintem óriási hatása lesz ennek a, ennek a világjárványnak. Na, tehát ennek az egyik jelenti, jelen, jelensége lehet a home office, az otthoni roda, otthoni munkavégzés. Én, de amikor erről beszéltünk, Zoli, akkor nagyon hamar fölmerült ez a kérdés, hogy miért nem azt mondjuk, hogy távmunka, hiszen ezt már igen. mondjuk több mint 20 éve használjuk ezt a kifejezést, hogy távmunka vagy telework, ugye ennek is van egy angol eredetje, és egy szép magyar változata terjedt el a távmunka. Igen, a home meg az otthoni munka vagy otthoni munka végzés, az meg valahogy nem akar elterjedni. Pontosabban elterjedt, csak koráb korábban elterjedt, de aztán most vissza a dolog. Ilyen van egyébként. A nyelvhasználatban eléggé beláthatatlan. Szóval a távmunka az egy módszertan. A távmunka egy módszer. És ráadásul az a munka végzésnek az egyik módja, típusa. Ha valaki tartósan otthonról vagy nem munkahelyről dolgozik, a munka köre olyan, hogy nincs is neki irodája, nem is terveztek, nem is lehet irodát tervezni annak a munkának, mert nem úgy épül fel az a munka, az a távmunka. Mint ahogy lehet távoktatás is. Távoktatás esetében nyilvánvalóan nincsen hagyományos osztályterem, és fizikailag nem jön be a hallgató vagy a diák sehová, hanem minden digitális tananyagokon keresztül hálózati kapcsolaton távolról végezel, és tanul meg, megvizsgázik, ilyen a munkában is van. Tehát ez a, ez a tartóság, a home office, vagyis az otthoni munkavégzés, az pedig hosszabb, rövidebb időre, de átmeneti időre rendeli el a munkáltató, hogy, hogy, hogy otthonról dolgozzon. Tehát ez a home office, vagy az otthoni munkavégzés. Egyébkénten az otthoni munkát, hogy otthonról dolgozom, otthoni munkavégzés kifejezéseket javaslom, ezeket szeretem inkább használni. Nem azért, mint hogy bármi bajom lenne az idegen kifejezés, csak egyszerűen nincs különösebb funkciója. Az a kérdés Zoli ilyenkor mindig, hogy vajon ez képes gyökerezni, a magyar nyelvben ez a kifejezés, és itt marad velünk, vagy pedig, hogyha valamikor jövőre egyszer megszabadulunk a koronavírustól, akkor eltűnik vele együtt. Hát én nem vagyok jó a divatokban. Tehát e, meg, meg a, a jóslásban sem. már pedig ez divat? Nem nem. Persze, egyértelműen divat jelenségével. Hiszen mondom, az otthoni munkavégzés az korábban bevált és használatos kifejezés volt. És most egy pillanat alatt home office lett minden. Nyilvánvalóan mondom, a karantén helyzettel a világjárványjal, a korlátozó intézkedésekkel összefüggésben. És hogy mi lesz majd, ha elmúlik ez az egész, nem tudom, de én gyanítom, hogy megmarad a kultúránkban akár ez a kifejezés is, de maga a, a, ez, a munka, ez a tevékenység, hogy tevékenységforma, munkaforma, hogy sokkal általánosabb lesz, mint az eddigi esetekben, az egész biztos. A digitális világ érdekes postmodern Visszaköszön a múlt a mostani jelenben, 1980-tól lépkedünk előre. A kvarcjátékokat látjuk, azoknak a történetét, történelmét, mert a kvarcjátékok visszatérnek a jelenbe. Erről is fogunk majdnem soká beszélgetni képes Gáborral, de most arról fogunk beszélgetni, hogy mi is van a múltban a számológépekkel, számítógépekkel és kvarcjátékokkal. A system is the 9100 computing calculator. It can be used as either a very simple to operate calculator or a very powerful desktop computer of a keyboard, a ez jó hallani. desktop computernek nevezi ezt a HP 9100-as modellt a narrátor. 1968-ban járunk, a 2001 re a bemutatásának évében. Ember még nem járt a Holdon ekkor, amikor megjelenik ez a programozható számológép, ez 196 lépést tud tárolni, egy ekkora kis programot tud tárolni, és hát mutatnám azt a kis bankkártyaszerű kártyát, amelyen tárolja a programokat, hát ez akkoriban valóban csúcstechnika lehetett ez a programozható számológép, ami egyébként itt van mögöttem, és borzasztóan kedvelem, van egy ilyen kihúzható fiókszerű megoldás, ez tulajdonképpen a puska a számológéphez. Hát bármilyen hihetetlen, ez a számológéphez 5000 dollárba került a bemutatása évében. Vagyis 1968-ban, ugye? Tehát több mint 52 évvel ezelőtt. 52 évvel ezelőtt 5000 dollár volt, ami mai árfolyamon 37 ezer dollár, azaz körülbelül 10 millió forint. És hogyan kerülünk mi most a számológépek világába, a kedves képes Gábor digitális múzeológus? Hát úgy, hogy én bizonyos szempontból ezeket a programozható számológépeket a PC ősének tartom, nem csak azért, mert a programmable calculator az egy nagyon hasonló rövidítés, hanem azért is, mert nagyon sok olyan funkciójuk van már, és a kinézetükben is nagyon sok hasonlóság van, ami utána visszaköszön a személyi számítógépben, Hát ha azt nézzük, hogy a 60-as években micsoda hatalmas monstrumokat használtak a számítók ahhoz képest itt egy kijelző, itt van ez a mágneskártyás háttértároló, itt van egy szuper billentyűzet. Tehát állítólag az Urban Legend szerint, amikor az akkor kamasz fiú Steve Jobs ezt meglátta ezt a gépet, akkor mondta azt, hogy hát -e ki az asztali gépe, ki a jövő. De a dologban a legfélelmetesebb az az, hogy utána eltelik egy 6-8 év, és ugyanaz, amit a HP 9100-ban ekkorában tudtak megcsinálni, ugyanez a Hewlett Packard cég megcsinálja ekkorában. Itt a mágnes kártya az már egy egész vékony kis csík, és elképesztő, de játékprogramok egész kavalkádja jelenik meg ezekre a, kezdetleges, programozható zsebszámológépekre. És amire utaltál, az már a miniaturizálás folyamatának ugye, az eleje, vagyis azt a korszakot élhetjük itt újra, amikor a 60-as évek végétől, 70-es években, 80 es években egyre kisebbek lettek a gépek. Igen, itt egy elképesztő méretcsökkenés látható, és ami számomra fantasztikus, hogy a társadalom fölfedezi, hogy mire tudja ezeket a berendezéseket használni. Hát, ha már a holdra szállást emlegettem, 1969-ben volt, ugye, ugyanabban az évben egy Jim Storer nevű fiú írt egy holdra szállás nevű játékot, eredetileg egy PDP nevű számítógépre, de az nagyon hamar megjelent ezekre a különböző programozható számológépekre, numerikusan tehát az a hihetetlen ezekben a számológépekre megjelent játékokban, hogy hihetetlen képzelőerő kell hozzájuk, mert néhány számadat a játék. Itt például én egy HP 97-esen játszom a Queenboard nevű játékkal, ehhez egy táblát is készítettem. Hát látjátok, itt most nagyon gondolkodik ez a, ez a számológép. Ez a villogás itt jelzi, hogy dolgozik a gép processzora? Így van, a villogás jelzi, hogy éppen a különböző variációkat számolgatja. És még mindig, dolgozik. tehát itt egyébként megy a számlálunk szokás szerint, tehát aki nagyon figyel, még meg is tudja nézni, hogy mennyi ideig számol egy műveletet. Itt, itt, itt gyakorlatilag egy lépést számol ki, mert azt a sok figurát kell a a jobb felső sarokból a bal alsó sarokba eljutatni ebben a játékban, úgyhogy felváltva lehet lépegetni. De az akkori számológépekhez jelent meg elektronikus dobókocka játéktól kezdve a NIM nevű ilyen gyufahúzogató játékig, hát tényleg ez a, a, a játékprogramoknak az őskora. A számológépek után jöttek aztán a számítógépek, sőt a számítógépek is. Itt van nekünk egy rövid bejátszásunk, egy régi tévéreklám. Igen, ez a TRS-80-nak a pocket computer változata, de ez tulajdonképpen 250 dollár, úristen! Bizony, ez a programozható számológépek evolúciójának a következő lépcsőfoka. Hát nem csak a TRS 80 volt nagyon híres, hanem a Sharp cégnek a gyártmányai a Kázió, sőt, hát a 80-as évek elejére ez a technika Magyarországra is eljutott a híradás technika szövetkezetnek köszönhetően. Ha már szóba hoztam a magyar HT céget, akkor el kell, hogy mondjam, hogy van egy fantasztikus adatbázis az interneten, ahol magyar számológépekről is lehet böngészni, és most nem a saját tólaimmal, hanem másokéval ékeskedem, elsősorban Simon Dávid barátoméval, aki készítette ezt a gyönyörűséges honlapot, az a neve, hogy Aritma Múzeum. Hát és itt, itt például kiderül, éve. hogy Hunor nevű magyar számológépek is találhatók. Így van, itt az EMG unorgépeket láthatjuk, a mechanikus számológépeket, a különböző zsebszámítógépeket, és hát az az erény ennek a, és itt van az a bizonyos Sharp PC 1500, amiből a HT-nek a PTA 4000 es lett, és hát azt hiszem, hogy az, a, az is egy nagy előnye ennek a gyönyörű adatbázisnak, gyönyörű honlapnak, hogy például logarnécekből még kipróbálható változatok is megtalálhatóak rajta. És ezeket a zsebszámítógépeket már a játékra is használták idejekorán, erre is van nekünk egy példánk itt a Super Mario, de ez valamikor ez későbbi. Egy ez egy viszonylag késői példa, tulajdonképpen a programozható számológépek után nagyjából a 90-es években meg az ezeret jelentek meg ezek a nem csak programozható, de grafikus számológépek, ez azt hiszem, hogy talán egy Texas Modell, de nem merek rá megesküdni, amire valaki portolta a szuperváriót. Hát ez a zöld kijelző, LCD kijelző, ez jellegzetes volt azt hiszem ebben a korszakban. Ugye sok. Itt, mondanom, hogy dúmozni is lehetett sebb számológéppen a ezredforduló környékén. De egyébként, ha hasonló korúak vagyunk, egy néhány évvel te azért fiatalabb vagy, de hadd kérdezzem meg, hogy neked volt kvarcjátékod gyermekkorodban? Természetesen volt többféle is, sőt, még úgy emlékszem, hogy olyan játékunk is volt, ami, ami LED, világító LEDekből áll. Ez a klasszikus 1980-ban megjelent Nintendo-féle játékok előtti korszak, tehát még ilyen, ilyen is előfordult. Azt tudod egyébként, hogy a kvarc kifejezés ebben honnan van? Mert ugye itt nem a, sokan azt hitték, hogy a kijelző arra utalnak a kvarc kifejezéssel, de hát természetesen nem az. Neked ez részében. megvan? Ezt, ezt mondd a, a hallgatókat nézők. Kvarc kristály állította elő azt az óra jelet, ami ezekben a gépekben működött, és ezért hívták kvarc órának, meg kvarc játéknak. És ugye azért mondjuk ezt, mint hogy a kis blokkunk a képes leósó elején már említettem, említettük, visszatérnek ezek a kvarc játékok. Ezek neked hát hogy tűntek föl a Horizontodon, Leo? Egy ilyen újdonság? Hát azért neked inkább a régi cuccok jönnek be a, a, az ajtódon is, meg a látószögedbe. Hát ez kétségtelen, de tudod, imádom a jubileumokat. És azért idén 40 éves a Nintendónak a, a Game and Watch sorozata, a Ball nevű játék volt abból az első, és idén 35 éves a Super Mario játék, és ezelőtt a kettős évforduló előtt tiszteleg a Nintendo cég ezzel a Hát kis jó indulattal kvarcjáték, de hát valójában szinte kis zsebkompjúter, amiben a, a Super Mario is megtalálható, a Ball nevű játék is, illetve digitális óraként is használható. És látjuk, Egyébként... hogy szép színes a kijelzője, sőt USB portal is ellátták. Ez a típusú kijelző ez inkább engem arra a kis mini konzorra emlékeztet, amit egy pár évvel ezelőtt a Science Múzeumnak az ajándékboltjában vettem Londonban. Kísértetiesen hasonlít arra, tehát tulajdonképpen egy pár éve már divat ilyen, ilyen mikrokonzolokat készíteni, ilyen retro-remake jegyében. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Állati videókkal fogjuk most folytatni a műsort. Részbegyár Gábor, a kötyűhíradó rovatunk szerkesztője. Nagyon szereti az állatokat, egyébként mi is. Bódi Zoltán, meg én jó magam kifejezetten, de szerintem Viktor is. Itt egy repülő kutyát, repülő rókát mondanak Flying Fox, ami inkább a Denevérek csoportjába tartozik. Annak a robotikus változatát a Festo nevű német cég modellezi. Hát ugye a természet az nagy tanítómester, érdemes ezeket a formákat megvalósítani, mert sokat lehet belőle tanulni a robotika világában. Van még más állatos robotjuk is egyébként mivel megpróbálják utánozni a természetnek az adottságait is, meg lehetőségeit. Úgyhogy belenézzünk még abba, hogy hogyan valósítják meg például a pókot a robotikus változatban. Annak is vannak előnyei. A érdekes, sajátságos mozgása a pókoknak, ugye, ez egy robot. Bármennyire is messzerül úgy tűnik, hogy igazi, de ez egy robotpók, Biorobot, tehát látható, így közelebbről ugye most már egyértelmű, hogy ilyen nagy karomszerű lábakat építettek neki, ami azért érdekes, mert például összetud gömbölyödni úgy a robot, hogy aztán ezeken a lábakon akár guruljon is, íme. Egyébként a csillagok háborújában szerintem láttunk már ilyet, vagy ehhez hasonló robotot, csak az nyilván egy CGI, egy computer grafikai megvalósítása volt ennek a lehetőségnek. És akkor van még egy, aztán majd utána átengedem a szót nektek, hogy ti is mondjátok el a véleményeteket. Például a kígyónak a mozgása is nagyon érdekes, hogy ezt mire lehet használni? Hát íme a víz alatti mozgásban lehet nagyon hasznos a kígyó mozgás. Íme lemegyünk jó mére, víz alá, és kijönnek ezek a robotkígyók a víz alatt, és csatlakozni fognak. Íme. Bedokkolásnál nagyon érdekes megoldást tudnak így megvalósítani. Nyilván, aki ezzel foglalkozik, az tudja, hogy milyen hasznos lehet, hogy variálható elemekből áll egy ilyen kígyó. Nyilván a hosszát is lehet növelni, meg a rászerelhető eszközöknek a változatossága is nagy lehet. Hát ezt lopták, RT, hát ne viccel. A hát természettől? Nem, Artudító 1977-es ja. becsatlakozását nem láttátok. Hát azt csinálta így. Így van, igazad van, így van. Nekem egyébként erről eszembe jutott a Matrix is, azok a nem tudom milyen kémek vagy szörnyek, akik megpróbálták szétszedni a morfeusék hajóját. Uh -huh. Igen, pontosan ez pontosan ugyanígy így, így mozogtak és így csatlakoztak rá. Örszemeknek hívják, ahogy segít nekem őszemek. itt most közben betyár, valóban. Mm. Tehát az őrszemek voltak ezek, akik így beleégtek a retinánkba a mozivászton keresztül. Viktor? Na, ezt meg is beszéltük, a Mátixból meg a Csillagok háborújában lopták, lapozzunk. Kész. <síns> a, a pókok, viszont ez a, ez a műpók, ez szerintem azért lenne nagyon hasznos, mert a családom hölgy egy gyakorlatilag a halálba lehetnek kergetni. <síns> Ezekkel az eszközökkel. Mindenre hát. gondoltam volna, Zoli, hogy mondasz valamit, de pont erre nem, nem gondoltam. Hogy majd a lányok riasztása van is egy ilyen metródal, ugye? A, a, amikor a. Hogy is van? Hű, na, most tudni kéne ezt a dalszveget. Kócos kis ördögök voltunk, igen, de, köszönöm igen, szépen igen, a segítséget. Igen. Tehát, igen. ugye a, de, a lányok de, de a szürkeszínre nagyon de, érzékenyek. Igen, de, de tényleg, tényleg félnek a pókoktól, és ugye egy műpókot hoznék, akkor hát, komolyan sokban lehetne tartani a családtagjai. <gül> Egyébként én tényleg van egy félelmetes jellege ezeknek az állatoknak, mert hogy hasonlítanak is, ugye pont Viktor, te szoktad mondani az un, uh, itt, ugye, hogy mennyire ezek az állatok is lehetnek nagyon realisztikusak, Igen. meg ijesztőek, ez még vajon azon a határon belül, vagy azon túl vannak? Hát az első bejátszó, az te, nem, az, ha nem mondod, hogy műpók, akkor azt mondom, hogy ez egy pók, és egy gyorsan szalad, nem biztos, hogy... <gül> De nem, nem, volt, nem valami kellemes, hogy, hogy így tud rohanni, pedig egyébként szerintem még ennél gyorsabban is tudnak, meg, meg nagyobbat is tudnak ugrani. Én megnéztem, 400, 400 millió éve vannak pókok, és nekem az jutott eszembe, hogy persze, hogy ilyen tök jól szaladgálnak, meg fejjel lefele állnak a plafonon, hát 400 millió év evolúció, tehát ez micsoda csiszolás. Hát, és a másik, ami emelé rögtön beugrott, hogy amikor ugye elmegyünk a marsra, elmegyünk a holdra, és ott valamiféle olyan vagy mondjuk a nagy piramisbe egy robotot be kell juttatni, és vagy valamiféle archeológiai felfedezéshez, át kell magát verekedni valamin, innen kell lopni, hát onnan <tos> kell lopni attól a mestertől, az evolúciótól, a természettől, amelyik 400 millió éve csiszolgatja ezt a pók dolgot, hogy hogyan kéne ott átmászni, meg ott maradni. Igen, ezért is mondtam, hogy a természet nagy tanítómester, és Abszolút. szerintem közös kedvenc állat folyunk a macska például ilyen, hogy hiába óriási nagy változatossága van a földön a macskaféléknek, a házi macskától egészen az oroszlánig, és rengeteg változata van. Láttam egy, egy dokumentumfilmben, hogy elképesztő az azonosság a különféle macskafélék között, mert annyira tökéletesen csiszolódtak. Tehát a csontvázuk például szinte teljesen ugyanaz, úgyhogy van még mit tanulni a természet megoldásaiból, és lehet átvenni mindenféle megoldásokat. Nekem azért is érdekes volt ez a német cég, ez a Festo, mert nem csak a Boston Dynamics, ami ugye amerikai tehát nem csak ott utánozzák, vagy másolják le a természet megoldásait, hanem ezek szerint máshol is igyekeznek megtalálni a jópofa megoldásokat. Mondják egy fán fact Persze. Fun fact, hogy az oroszlán farkán vég, lev, farkának a végén levő bojt alatt tudjátok-e, hogy mi van? Na mi? Mert hogy ott van valami. Szenzor? Egy karom. Karom? Van egy karom. Tényleg? Egy olyan karom, mint amilyen a Velociraptornak van a, a lábám. Aha. És akkor, akkor ez en... a tud verekedni. Aha. E, igen. Tehát, hogy ne tudjuk meg, hogy mit csinál vele, de van neki... <gül> nagyon érdekes. Van-e még olyan állat, amit szerintetek érdemes lenne tüzetesen megvizsgálni és lemásolni, mondjuk madarak, vagy akár hüllők például tényleg? Tehát ott is vannak nagyon jó pofa megoldások a természetben. Teknős kezdve, nem tudom, krokodil, mm. sőt a víz alatti állatok Szerintem megválaszolod a kérdést. Nincs olyan állat, amelyiket nem érdemes nagyon megnézni és, és uh -huh. tanulmányozni, és a természettől mindent. Tehát tényleg inkább arra kellene vigyázni, hogy megmaradjanak ezek a, az ingyen ugye, könyvtárak, amit lehet lapozgatni a tudósoknak, a, a tudásnak, De. meg a, az ismereteknek. Tárháza. De mondjuk a lajhárt, azt elég könnyű lenne utánozni <síns> szerintem a lajhár mozgását. <síns> <síns> Ahhoz nem kellene nagyon komoly számítási kapacitás sem. Igen, hát valójában az még robotok sem kellenek, hanem egész egyszerűen mi tudjuk szolgáltatni ezt a viselkedés mintázatot, igaz? <híl> szó hogyha reggelig toljuk ezt a műsort, akkor utána mi is lajhárok leszünk. <gül> meg a nézőink is. <gül> Értem a célzást. Na, véget is ért egyébként a műsor. Most már csak azt szeretném elmondani nektek is, meg a hallgatóinknak, nézőinknek is, hogy ez volt az év a 2020-as esztendő utolsó poszmodem antivírus műsora. Legközelebb januárban jelentkezünk. Addig a YouTube-on, illetve az Inda videón lehet megtalálni a korábbi felvételeinket. Érdemes is böngészni, mert minden mind összefügg, egyik témából következik a másik, és lehet újabb és újabb videóinkat felfedezni. Látom is egyébként a statisztikáinkon, hogy vannak is ilyen hallgatók, akik időnként így rátalálnak ezekre a videókra, és aztán így egyikről szállnak a másikra, mint a madárka, ugye a természetben a egyik ágról a másik ágra száll. Szóval eddig tartott ma a poszmodemantivírus, kívánunk boldog új évet, boldogabbat, mint a 2020-as esztendő, meg kellemes ünnepeket is Nektek is itt az a társaságban Bódi Zoltánnak, Justin Viktornak, illetve a vonalunkban a adás rendezőjének, Részbe Gábornak is. Köszönjük szépen a közeműködést. Viszonthallásra, viszontlátásra 2021-ben.